Gala Galaction Sufletul lui Gala Galaction era un roi de fluturi iescântăetori, nescus noaptea dintr-o flacără înaltă și rotiți apoi, până la mistuire și regenerare, în jurul stâlpului de foc. Niciodată nu mi l-am închipuit altfel pe bătrânul Rabi, din stil iconografică a lui Gamaliel, fie că i-am citit opera literară, fascinantă ca o migrație de șerpi, fie că i-am urmărit rostirea rostogolită baritonal dintre două stufuri albe, o barbă magnifică, odihnită pe piept într-o revărsare de liniști și mustățile centrifugale, în veșnică fremătare pe buza senzuală ca un început de răzmeriță. Mi-ar trebui mai nou imaginea colosală a pulsarului cosmic, ale cărui erupții se prăbușesc în propriile prăpăstii negre, de unde se nasc în învăluiri necontenite. Galaction nu putea fi cunoscut, ci numai ghicit, și numai atât cât îți îngăduia statura lui de faun creștinat, îmbrăcat călugărește în cap cu streașină, dulamă încă tărămată și rasă de șiac, de sub care clămpăneau în mers cizmele subțiri ca două donicioare de păcură. Câte ceva din tainele lăuntrului său ultrădau trădau doar ochii aceia limpezi și tulburi, aglomerați în orbite ca niște ciocuri de oglindă pisată și mâinile acelea neast împărate, prin ale căror degete vorbeau toate limbile Babilonului. Ședeai cu el de vorbă și deodată zădeai seama că te afli în fața unui cifru ființial. În 1946, la Cluj, le-am ascultat citind într-o șezătoare literară la oaltă cu Ion Minulescu, Alexandru Cazaban și alți câțiva scriitori bucureșteni în aula colegiului academic. Poate să vă pară curios, dar eu m-am considerat întotdeauna un discipol al lui Anatol Franz, a spus el în scurtul cuvânt prin care și-a introdus lectura. A doua zi l-am auzit predicând în catedrala episcopală, se aprinsese în Anvon și brăzda bolțile ca un fulger alb. Mai mare dragoste ca aceasta nimeni nu are, să-și dea viața pentru prietenii săi. Niciun biograf antum a lui Galaction nu și-a dat seama că orice tentativă de a-i face un portret moral va fi ruinată de apariția jurnalului, după cum orice biografie postumă riscă să devină palidă. Nimeni nu va îndrăzni să spună despre Galaction adevărurile pe care le-a spus el însuși. Nimeni nu va cuteza să pună mâna pe biciul cu care el s-a flagelat. Preotului Grigore Pișculescui se pot pune în cârcă toate păcatele din lume, în afară de lipsa de sinceritate. Sincer în devoțiunea mistică și în resentimentele față de dușmani, în risipa și în cumpănirea banului, în umilință și în trufie, în bunătate și în blestem, în extazul credinței și în torturile îndoielii, în aspirația la sfințenie și în abandonul cărnii, Omul acesta era fericit să ierte adulterul, dar se căia de păcatul desfrânării după ce se apropia legiuită nevastă sa, visa o lume fără războaie, dar se bucura de bombardarea teatrului care refuzase fiicei sale gloria de mare actriță. Dacă se poate vorbi de o enigmă galaction, aceasta e incredibilă capacitate a insului de a fi sincer în concomitența contrastelor. Poate că tocmai de aceea a fost el obsedat toată viața de enigma convertirii lui Saul din Tars. De la teza de doctorat din tinerețe și până la testamentul teologic pe care îl prezenta în cadrul festiv, la 75 de ani, minunea din drumul Damascului l a urmărit pas cu pas ca o umbră a propriei sale conștiințe. Pentru Galaction, tânărul învățatul, fanaticul Saul, nu era altceva decât un judecător de instrucție, învestit de Sinedriu cu misiunea de a demistifica legenda învierii lui Iisus. Pentru a demonstra falsul, procurorul avea nevoie de proba materială, iar aceasta nu putea fi alta decât corpul celui răstignit, prezumat a fi fost ascuns undeva de către adepți. De aici, arestarea creștinilor și supunerea lor la nesfârșite și minuțioase interogatorii, deseori însoțite de torturi. Întrebarea inițială, unde e Iisus? Întărât de insuccesul din Ierusalim, Saul află că o seamă de creștini s-au refugiat în Damasc și, însoțit de garda represivă, pleacă în căutarea lor. Aici Galaction intervine crucial ca rezultat al unei îndelungate investigații filologice asupra unui singur cuvânt ebraic. Întrebarea, Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? El o traduce, Saule, Saule, pentru ce mă cauți? În felul acesta, momentul nu mai înseamnă o convertire propriu-zisă, ci revelația fulgerătoare a ceea ce exista. Cel din spatele vocii fusese, de fapt, descoperit din momentul când începuse să fie căutat. Ceva asemănător se petrecuse, mutatis mutandis, cu Galaction însuși atunci când proaspăt student în filozofie a cunoscut impactul cu pietatea lui Sar Peladan, Tânărul devenea conștient de o realitate pe care o purta întrânsul, fără să știe, vocația preoțească. E adevărat că zbaterile sufletești ale scritorului s-au consumat în universul său moral, dar nici drama cunoașterii nu i-a fost străină. Generația mea de teologi l-a cunoscut pe Moș Gala ca profesor universitar de exegeză a Vechiului Testament. Un curs întreg despre poezia psalmilor era prin sine o poezie, de la incantațiile limbii lui David până la parafrazele venerabilului Dascăl. Următor, la catedră cumplitului Ipopescu-Mălăieș, de spaima căruia studenți bucureșteni se refugiau pentru primii doi ani la facultatea din Cernăuți, Galaction devenise vestit nu numai prin farmecul prelegerilor, ci și prin bunătatea examinatorului. Ca să cazi la gala spunea unii mai încercați, trebuie să faci cerere timbrată. Această faimă însă nu era de natură să umple amfiteatrul, carență de care profesorul nu părea închisit. Din potrivă, pe puținii săi auditori și declara prieteni. Unii din ei îi se duceau și la scaunul de duhovnicie, știind dinainte că li se vor ierta toate păcatele, certitudine din care nu va fi lipsit conștiința perversă a biografiilor solidare. Din viața lui nu se știa nimic în afara celor mărturisite de el însuși, pe marginea cărora se brodau și legende picante, tocmai pentru că scriitorul se rostea uneori ambigu, oracular, pentru ca la sfârșit să conchidă. Adevăruri cutremurătoare se vor descoperi după moartea mea. O astfel de deschidere genera șiruri întregi de întrebări și presupuneri pe toate filoanele posibile, de la erotică la filosemitism, unii mai șugubeți șopteau că ar putea fi vorba de o circumcizie. Prin 1951 ne-am găsit la Mănăstirea Cernica și am avut vreme de vorbă, mai ales într-o lungă plimbare pe drumul cu sălcii. Părinte, i-am spus. Eu mă duc destul de des la domnul Arghezi și nu v-am întâlnit niciodată acolo. La Arghezi te duci, m-a admonestat el, dar la mine nu vii. Am o natură păcătoasă, i-am răspuns. Sunt întotdeauna de partea celor obișduiți. Bătrânul s-a oprit o clipă, uitându-se peste ape, apoi s-a apărat elegant. Ce să fac, dragul meu? Merele din livada mea nu sunt atât de frumoase ca ale lui arghezi, În ele nu se prea dă cu pietre. Știam că nu-i făcusem plăcere. Scriitorul Galaction se desulca destul de bine. Devenise academician, era deputat în Marea Adunare Națională, Opera lui, fără a fi obiectul unei generoase publicități, circula destul de larg, în timp ce vechiul său prieten și camarat, hulit de presă și ignorat de oficialități, răbda în tăcere rigorile surgiunului literar. În singurătatea mărțișorului, Argesii pomenea rar de Galaction și atunci fie cu o ușoară ironie la adresa omului ajuns, fie cu o discretă amărăciune că Galaction nu mai avea timp și pentru el. Sentimente mai adevărate răbufneau la suprafață din unele spuse ale paraschivei, care nu se sfia să aducă vorba ascuțită despre trecutul bărbosului muieratic. Va fi fost la mijloc și o oarecare gelozie pe preotul care izbutise să învingă prejudecățile menite să-i subineze opera, purând în față incontestabila lui notorietate de militant social. De altfel, Arghiezii socotea că preoția lui Galaction era un handicap nu atât pentru gloria literară, cât pentru opera însăși. El îl cita pe Patriarhul Miron Cristea, care ar fi declarat că prin intrarea lui Galaction în cler, bisedica n-a câștigat, iar literatura a pierdut aserțiune deloc invalidată de patriarhul din mărțișor, nemulțumit că proza prietenului său, atât de viguroasă și senzoară la început, devenise un fel de predică artistică împănată cu citate din cap și vers. Toate acestea însă nu erau decât umbre trecătoare. Ele n-au putut niciodată să întunece una din prieteniile exemplare ale literelor românești. Cu toate rezervele lui pentru preoția lui Galaction, Arghezii nu ezită uneori să-i se asocieze nostalgic. Prin 1943, amândoi colaborau zilnic la informația zilei, ziar condus de teologul Grigore Malciu. Arghezia a publicat atunci o tabletă jubiliară intitulată Casa cu trei popi, aceștia fiind Galaction, Malciu, și diacul care îi scălește. Știu că am făcut atunci între prieteni o glumă care a ajuns repede în urechile mărțișorului. De fapt, nu e vorba de trei popi, ci de un popă, un nepopă și un răspopă. Arghezi mi-a servit râzând, satisfăcut că nu așteptase să-i o spun eu. Mi-am amintit de ea fără să o ascund și pe drumul dintre sălcile cernicăi. Galaction își avea și el în aceeași vreme măhnirile lui, cărora le-am fost martor, mai mult prin aceea că dețineam o anume funcție în administrația culturală. Cunoștea intenția patriarhului justinian de a tipări o nouă ediție a Bibliei, dar nu izbutise să-l convingă pe acesta că, între mai multe variante, traducerea lui trebuie preferată. Avizat de experți, Patriarhul Ezita. Ediția Galaction nu se bucura de o faimă strălucită în lumea teologică. Ea fusese patronată la început, prin 1930, de către Patriarhul Miron Cristea, care a avut ambiția de a tipări cea de a doua traducere integrală a Bibliei în limba română după cea din 1688. În acest scop, el a apelat la trei specialiști, preotul profesor Vasile Radu, preotul profesor Gala Galaction și episcopul Nicodim Munteanu, stareț al Mănăstirii Neamț, viitor mitropolit al Moldovei și apoi patriarh al României, cărora le-a oferit un contract mai mult decât generos pentru acel timp, un milion și sută de mii de lei. În plus, pentru primii doi, concedii de la catedră cu suplinitori plătiți. Noua traducere a apărut în 1936, dar cu titlul de ediție provizorie. După prezentarea observațiilor de către specialiști, patriarhul urma să o tipărească pe cea de-a doua definitivă. Versiunea se resimțea în principal de faptul că cei trei traducători lucraseră mai mult separat, fără să se citească între ei și că, în final, Textul nu trecuse prin mâna unui stilizator care să asigure unitatea. Mai mult, ostenitorii fusese răcălăuziți de criterii și metode deosebite. Vasile Radu, un mare erudit al limbilor orientale, se ținuse strâns de rigoare filologică. Galaction scria într-o românească foarte frumoasă, dar destul de zburdalnică față de textul original, cât despre Nicodim, el era suspectat că traduce mai mult din limba rusă decât din cea greacă. Pe parcursul celor 5-6 ani de muncă au intervenit și inevitabilele orgolii. Dacă între Galaction și Radu colaborarea a fost ceva mai apropiată, primul se plângea, totuși, că marele orientalist îi umblă prea mult în text. Contemporanii povestesc că, spre sfârșit, Nicodim s-a pomenit cu Galaction la neamț. Știu că ai desfundat preasfinția ta cu hârlețul, acum a venit el cu grebla." I-a zis el, frecându-și palmele, pus pe treabă. Părinte Grigore." I-ar fi răspuns episcopul cu limba lui ascuțită, Fiindcă tot ai la neam, te rog să rămâi cu mine la masă." În timpul dejunului s-a discutat firește despre orice în afară de traducerea Bibliei. Divorțul spiritual era inevitabil dar Galaction s-a mâniat și asupra patriarchului care, după apariția monumentalei cărți, se prezentase într-o ședință a Academiei și anunțase evenimentul ca pe un succes personal al inițiativei lui. Temperamentalul scriitor a reacționat prompt, inițiind o nouă ediție a Bibliei numai a lui. Pe de o parte, l-a eliminat pe episcopul Nicodim, înlocuindu-i textele cu altele în traducere proprie. Pe de altă parte, spre a-l paraliza pe Patriar, a pus noua ediție sub patronajul regelui Carol al II-lea, exact când șeful bisericii se pregătea să o tipărească pe cea definitivă. Cartea a apărut în 1938 în editura Fundațiilor Regale, sub semnăturile numai ale lui Vasile Radu și Gala Galaction. Peste doi ani Nicodim Monteanu, devenit Patriar, avea să scoată o ediție care îi purta numele și din care era eliminată orice colaborare a celui care îl decapitase. Cam în aceeași vreme, ebraistul Ipopescu Mălăiești publica broșura Omnia Propecunia, cu critici severe la adresa traducerii lui Galaction, din care nu lipseau rigoarea științifică, dar nici o trava unui spirit polemic ad personam, evidentă chiar în titlu. Om cumpănit, patriarhul Justinian nu se hotăra să-i făgăduiască ceva părintelui Galaction, pentru care, de altfel, avea o sinceră și deschisă prețuire, motivând că o astfel de promisiune ar fi prematură, deoarece încă nu dispune de mijloacele materiale, ceea ce iarăși era adevărat. El va fi știut, însă, ceea ce știa bine și ofertantul, anume că personalitatea și numele unui mare scriitor sunt de natură să covârșească până la anulare pe acelea ale patronului și chiar pe ale colaboratorilor la o operă comună. Nici Biblia din 1936 nu a rămas în istorie ca fiind a lui Miron, nici cea din 1938 ca fiind a lui Carol al II-lea, așa cum li se pornise publicitatea, ci și una și alta, Biblia lui Galaction. Cât despre traducătorii Vasile Radu și Nicodim Munteanu, numele lor sunt cunoscute doar de specialiști sau de cei ce își dau o steneala să citească prefețele edițiilor respective. Iustinian avea să-și împlinească visul foarte târziu, în 1968, mult după moartea scriitorului și fără contribuția declarată a acestuia, tipărind vechiul text încă provizoriu, dar revizuit de doi teologi cu nume fără rezonanță. Galaction însă a rămas biruitor. În ciuda măhnirilor lui de atunci, de pe drumul cu sălcii al Cernicăi, posteritatea avea să-i păstreze numele în panteonul culturii românești. Uite, aici aș vrea să mă odihnesc," a zis el după ce am ajuns în cel de-al doilea ostrov, aici lângă bisericuța Sfântului Lazar, să mă odihnesc oasele, ascultând liturgia. Marele Galaction nu-și dorea mormântul la belu, în grădina academicienilor sau în aceea a scriitorilor celebri, ci acolo, în singur alticul cimitir al Cernicăi, alături de vlădici uitați și călugări anonimi. Într-adevăr, acolo îi era dat să se odihnească, dar după o foarte lungă și stranie suferință. Curând după 1955, am aflat că părintele Gala e bolnav. Nădejdire că va reveni în viața socială se arătau zadarnice. În cele din urmă m-am hotărât să mă duc să-l văd. A fost singura mea vizită în casa lui de pe strada care azi poartă numele. m am întâmpinat la intara de jos soția sa, bătrână, măruntă, rezemată în cârjuță, cu o mare poftă de vorbă din care n-am reținut mare lucru în afară de bănuiala că asupra bolnavului se abătuse nu știu ce blestem. Sus am cunoscut-o pe Elena Galaction, soțul ei care își părăsise serviciul și se dedicase suferindului zi și noapte, cu toată ființa și cu o rară capacitate de jerfă, mi-a deschis o ușă. Gala Galaction, îmbrăcat în anteriu, zăcea pe un jilț cu spătar înalt, nemişcat ca o statuie de ceară, cu mâinile odihnite pe rezemători și cu ochii deschiși, încremeniți, în care luceau două lumini fixe, neutre, așa cum luminează sterele în spațiul cosmic fără tremurul văzduhului. Tată, a venit părintele Anania să te vadă. Acesta e părintele Anania, tată. Nu-i așa că-l recunoști? Niciun răspuns, nicio mișcare. Mă aflam în fața unui vast univers necunoscut. Bănuită ascunde pe undeva un alt pământ cu ființe raționale, din care aștepți cu toate antenele la pândă un semnal, unul cât de slab, la pragul de jos al speranței. De sub genele țepene, nu se comunica decât o tăcere a adâncurilor. E conștient? Am șoptit eu o întrebare. Greu de precizat, mi s-a răspuns. Uneori am impresia că ei se trezește foarte vag câte un nerv. M-am așezat alături de bătrân în genunchi, i-am luat mâna dreaptă, i-am sărutat-o și i-am ținut-o apoi între mea, mult vreme îndelungată, mângâind o cu cealaltă și încercând să murmur versuri din Eminescu. Atunci mi s-a dat părerea că în podul palmei mele a tresărit pentru o secundă degetul său cel mijlociu. Mi-a răspuns, am strigat cu bucurie, asta se întâmplă foarte rar, mi s-a șoptit dintr-un zâmbet luminos. În clipa următoare însă m-am cutremurat. I-am mai sărutat odată mâna și am lăsat-o apoi pe rezemătoare. Mă cuprinsese spaima. Semnul acela putea să arate că bătrânul știe tot ce se petrece cu el și împrejurul său. Nu era vorba de o comă prelungită, ci de drama unei conștiințe. Craierul care, de-a lungul unei vieți de om, se rostise neostuit în toate chipurile, prin grai, prin slovă, prin gesturi, prin zâmbet, prin lacrimă sau printr-un simplu suspin, acum zadarnic se ruga de fie ce filicel de nerv să-l ajute măcar, atât cât să poată spune că el e încă viu. Aceasta neputincioasă rugăciune a sufletului către propriul tău trup avea să dureze șase ani. Apoi a venit eliberarea și pogorârea de lângă bisericuța Sfântului Lazar, unde scriitorul dorise să-și odinească o semintele și să asculte, de deasupra apelor, liturgia.